Euskola Beldigako hogeita bat estropadeen herena, jokatu da dagoeneko eta urdaibai izan da orain artean indartsuena. Baina bizkaitarrak zazpitik zeitan nagusitu badira ere, erregulartasunaren txapelketa da eta estropa da, zestropa da, punduak biltzean kontua. Zentzontan ondarribia bigarren da saikapenean sortzi pundura, Eta zierbena eta horiok osatzen bute hor ezkotan da. Onda ribia, arraun elkarteko lehen dakaria, Josemielduaienek esplikatu digunez, aurten arrobitik igobituzten iruz palau gazte berri sartu birela kontuan hartuta, denboraldi hasiera bikaina osatzen ari da ama guadalupekoa. gaindi ezina dirudian arren. Josemielduaien. Bai, urdaibai oso indertu bat aurkitu bera, 30.000 hala izan mozela, baina egilasanez dukaiatzen oso regular dabil, has visto para diceidera que debe ha sido bueno, al de urtedican ez da, pues ser es aterik dut ausak neko eri daudela. Baina gu, gure buruere ikusi berdiago eta, babila, dinean, eta, eta e, ontan, ta, zaz, gero, ba mira, atso egon begiratzen egondu ginan, ta joven urtiaren konparatsa eta eh momento hontan tas pies tropa jo gato tadero, ba joven urtia punto bat gelego da bandera berdintsuak eta gainetikan ba gituso ko chapel duna da, alkaldor urtican gukurdan ardintzak oso ondo egiten haiera. Bestegoz bada, ba bai Ondarribiak irabazitu orainartean urdaibai kera man ez duen estropada bakarra eta azte ondarontan bilatuko bute hondarribiarrek garaipen berri bat, saikapenean ere bizkaitarrei hurbiltzeko xedez. Azken urtetan, pasaiako badiako urla saietan irabazten jakin izan du Ondarribiak igandean orionaldiz, itxasoan urzabaletan eta iragarria den arotxararen baitan jokatuko da dena.